Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, amely üzenő fizetként is működik. Ebben a fél évben még háromszor a maival együtt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Csider, Bakács, Pion és Fiala. Én találtam témákat, nem ragaszkodom hozzá, Ugye ma hétfő este, van, nagy valószínűséggel szerdán kerül adásba, ha az András megteltosodik, akkor kedden, de a 24 órának én remélem, hogy sem jelentősége nincs, eláll a beszélgetésünk talán 168 óráig is. Van valami végtelen úcska ebben a magyar közéletben? Egy darab. Hm? Egy darab valami. Nem, ócska. Ócska az egész. Se, és a kérdés az, egy hogy volt-e valaha is ennyire igen. ócska? Azt hiszem, elfáradtam. Ezzel nem vagy egyedül. Mert én ugye a Magyarország alaptörvényének 15. módosításával kezdtem volna, de nincs lelkem a tortáthoz hozzányúlni, mert mert itt van ez a Metszebotort a torta tetején, tehát ez a Vészabó Noémi, a munkácsi bizottság lemondása, majd a miniszter úrnak és Mitmáriának a látogatása a művésznőnél. Szóval az az igazság, hogy ha nem úcska, akkor viszont szép irodalom. De akkor viszont írják meg, ba meg. Akkor nem fogják elhenni. Mert ez <gül> Igen, egy Eszterházi nem novella. Nem. Igen. Igen. Igen. Egyébként csak a felvétel maga Eszterházi Péter 75. születésnapján van, hogy csak hogy kimondtél a szavát. Ez egy Eszterházi novella. Nem. Igen, Mert am. a kitüntetés maga nem, de az utóélete. Persze. Maximálisan... Sok dolgot újra... De nekem olyan érdekes, hogy mindig több szemszög létezik. Ugye és... tisztázzuk azt, hogy ak, miről beszélünk, a nézőink egy részének, ja. van ja. lila gőze nincs arról, hogy miről beszélünk, most mi valójában arról beszélünk, hogy elvileg, mert nem meren kimondani, van egy arra méltatlan személy, aki mégis munkácsi díjat kapott, amire a méltóak, a munkácsi bizottság, Cusammen fogta magát és lemondott, nagyon udvariasan. Egyébként tényleg udvaríjasok. Amire fogta magát a miniszteri schmitt Mária, schmitt Mária egyébként olyan, mint a Scrabble-ben, vagy mint a kártyában a Joker. A Scrabble-ben van egy ilyen izé, amit egy ilyen kettő van, azt hiszem, ilyen, amire semmi nincs ráírva, és bárhova behelyettesíthető. schmitt Mária az egy ilyen általános behelyettesíthető. Tulajdonképpen ő bárhova elmehet, és soha se kérdezi meg, hogy mit keres itt. Pedig hát én nem tudom, hogy mit keres, és Mária az asztalon, mint csizma, amikor meglátogatta a miniszter úr a vészabónóimet. Kérdésre, nem jön költöri, mert ez nem nagyon. Nincs kérdés. Valószínű. De nem lehet válaszolni. Hát, hogyha miniszter lennék, biztos, hogy nem a, a Schmidt Máriát fel, hogy jöjjön már el velem a vészabóhoz. Ez azért egy nagyon jó kérdés, lehet, mert, lehet majd kicsinni, mert, mert, mert alapvetően én az egész történetben a legizgalmasabbnak, tudom, hogy nekem csak a hülyeségek jelnek a fejemben, az, hogy hogy került schmidt mária az asztalatot? schmidt mária bejelentkezett, hogy, vagy egyébként a, a, a, a miniszter úr el sem mehetett volna a schmidt mária nélkül, vagy kapott egy telefont, hogy van egy logofej az ágyában, és neki meg kell látogatni a Vészabunó élmét, akivel egyébként az apukájának van egy végtelen bonyolult viszonya, de abban már nem merek belemenni Abban nem is jönne Abban nem is. Szerinted hogyan került erre sor? Tehát hogy jött ezt ez a hármas? Csak El, előtte meg akartam mondani, hogy érdekes, hogy minden borzalomban van valami pici jó. És én a Petrányi ha. Zsoltot nagyon szerettem, meg jóba vagyok vele. Nincs volt ez igen, igen. Jó, csak mondom, hogy fantasztikusan jó érzés volt olvasni, hogy lemondott arról, mm. hogy Tehát, mintha talán lenne határ, vagy nem tudom. A petrányi mindig volt határ. Igen, jó, de ezt be kell bizonyítani. Nem? Aknai későt. János, Elekes Károly, Erős István, Farkas Ádám, Petrányi Zsolt igen. és Vereves György. Mm. Érted? Tehát a Frantomi nem fogja soha bebizonyítani a Petrányi Zsolt, meg azért nagyon örültem. A csajszira visszatérve szerintem nagyon rosszul áll kulturális toposz, hős ***va vonatkozásában a hatalom, és általános fegyverként bedobhatós, mint Mária, nem? Ő neki vannak történelmi tárgyú megszólalásai. Hát meg nála van, ugye az alapítvány 20. 20. század, nem tudom ilyen. Igen, igen, Alapítványon te... keresztül kertészímre, Letrigy György, Szzi János és Artúr Köztlernek igen. a hagyatéka. A lesz -Szuzamen? Csak érzékletesség képen, hogy ezekről az emberekről nincs olyan túl sok szobor. A Kertészímre intézett udvarán áll négy darab szobor. Kertészimre intézet egy gyönyörűen felújított, jelen nagyon sok közpénzből csodálatosan felújított épület, amelynek a kertje azonban nem olyan nagy. Tehát, hogy körbe megy a ház mellettön, másfél-két méter van a kerítésig. Na most ez a, ez a négy ember úgy kapta a szobrot, hogy nézi a házfalat. És nem tudsz bemenni megnézni. Tehát, hogy egy méterről nézi a ház, házfalat. Hogy, hogy, hogy... What? Vészabó Noémi kitüntetéseinek... Nem is tudom, miért van itt már több szám. <gül> <gül> Elát, be, tehát ez most szaporodni fog. Kritikusai szerint a munkácsi díj odaítélése inkább politikai, mint szakmai okokra vezethető vissza. Te a megasztárban tulajdonképpen, ha Schmidt-Máriától kaptál volna egy telefont, bárki tovább juthattál volna, vagy legalábbis megpróbálhattad volna a politikai okokból. Mármit, vagy legalábbis nem művészi okokból. Hogy szól nekem, hogy kimenjen tovább? Igen. De hát ezért kértem tőle volna valamit. Cserébe. Szexuális. Tárgyú, ne, ne, ne, ne, figyelj, most ne. Figyelj. Ne, ne, Azt mondod, hogy, hogy bárki fölhívhat engem, és azt mondja nekem, hogy ez jusson tovább. Hát akkor te szerintem nem ismersz. Ha, ha. Hát felhívni lehet? Nem, szerintem nem írnak fel. Tudják, hogy nem. Nézd a nem. szexuálist ezt... Jó, nem, azt azért kellett mondani, a szexuális, mert valahol egészen feláborít. Az is ócska. Ócska, az is csak ugye Jó, jó, de az is ócska, hogy érted, az összes díj, hát most a díjázásról beszélünk, az ilyen hát szerintem azért nincs jelentősége a munkás, Mihály Dína, a kosudína Dína semminek nincs szerintem már. már hát nincs. ma már sajnos. Ma már nincs. Azok, akik megkapják, azok azért nagyon boldogok. Hát hát meg vannak olyanok, akik többször elmondják, hogy mennyire örülnének, ha kapnának egyet. Ezt soha nem értettem. Ezt, ezt a dolgot soha nem értettem. Hogy még ha kapták mondsz, már meg olyanok egyébként, akik uh, előzőleg uh, telesírták, amit tele ezt... kell sírni, hogy még nem kapták meg, hogy már annyira megkapnak, azok a végül megszokták kapni? most, hogy ne, most már meg kéne, hogy kapja. Hát, de ő azért politikailag is messze van ott, hogy ezt megkapja. De nem de helyes, hogy politikai kéne kapnom? Az sem, sem helyes, persze, hát az sem helyes. Csodálatos szerintem. Most már mit kell tennem ahhoz, hogy kosudíjat kapjak egy ilyen? Legyél türelmes. Nem tudom. Ezt tudom mondani, hát de é, most égen. mit mondjak, érdez, hogy ez a kosudíj? Kolár egy geniális mondata, amely szerint az időhöz türelem kell. Például, Például. És Például. Akkor a kosudíhoz is türelem kell. Kör, türelem kell. Hosszú vitám volt hozzám nagyon közel álló nőszemélye a cia kapcsán. Mm. De úgy csendben megvontam a vállam. És elbe bármi róla? De sok minden. A, viszont visszatérve a... Visszatérve, De mi jutott Az egész pályafutása mert a merő mert végzett, olyan emlékszem, a cirkuszművészetén egészen a a zenei pályafutásán volt ez a nőügye is. A, de teszem, film végzett ez végzett. Film, a film végzett? én úgy tudom a, a, valamilyen bohóc végzett, csak biztos, hogy van -e, de tisztán emlékszem, egyszer utaztunk együtt is, felvette a bohóc vorot, és akkor, akkor mesélte el hogy végzett bohóc de hogyha a Müller-Péter-Sziámból kivonjuk a kósúdiát, akkor nem marad semmi? Ez hát, ezt azért így nem mondanám nem igaz, ez? Nem igaz mert azért vannak jó számai Ső. De valamilyen mondatot mondtál az előbb? Nem. Ilyenre ja, utalód biztosan. Nem. Nem. Nem nem, nem, nem, nem. nem. Ja, Ilyenre nem mondtam. Nem. És azt azt egészen... mondtad, hogy az eddigi pályafutásával kapcsolatban mondtál egy mondatot, nem tudom visszatekerni. Mm. Én azt nem értem, a pénzt azt értem, mert az nem jó, ami én. jön a koszúdíjjal. Mm. De szerintem áll ki. Tehát a, a, jóba jóban is vagyok, a Sziámival. Én szerintem, ha belépek egy szobába, és azt mondják nem ott a kosúdi, áll, áll a ciki. Szerintem nagyon. Főleg, ha ebben a műfajban dolgozol, amibe ő. Vagy ha, ha nem gondolja, hogy ciki, akkor megváltozott, és már nem az a Sziámi, akit megismertem. Valaha, valamikor. Szerintem az utóbbi. Vagy sohasem volt olyan, mint a. Vagy sohasem volt olyan. Hát. Öregkorára megkonzervatívult. Vagy ezt... Nem tudom. A... Nem tudom, én annyira örültem, hogy kiszállt a szigetből, és akkor úgy tűnt, mintha el tudna függetlenedni, vagy szabadulni, vagy... De hát kiderült, hogy nem. Milyen díjaitok vannak? Hát nekem kettő darab, három darab van, de az egyik sem a az meg, díj. hogy mi nem, mi van? A, hát van a Szülőfalumtól egy, egy kis kulturális díjam. Az mi? A letkiskösség kultúrájáért díj, így hívják. Mire kaptad? A, amikor megjelent az első verses kötetem, vagy hát az egyetlen verses kötetem, akkor utána. A, nyilván a verses kötetben szó vers, vagy a letkésről, meg én azért elég sokat beszélek a származásomról, a ilyenekről, és gondolom a Vezetésnek ez tetszett. Más? Meg van egy uh, Magyar Katolikus Újságírók Szövetségétől kapott díja, meg van egy kis puliszerem. A kis puliszere, az mi? Azt Makóváros adta való Györgynek a zsűri elnökletességével. Meg még nagyon sokan voltak a zsűriben. Ez egy pályázat volt. Van. Hol vannak? -e? Mik? Téjak. Otthon. Lakett. Otthon. Igazából el vannak rejtve a polcon, hogy... Ne fel. Neked mi van, Csider? Nekem egy díjam van, amit a, a, a, a szerkesztőség minden évben odaítélt, több a, arra érdemesnek ítélt kollégának, és ezt még amikor még Jócskán volt népszabadság, akkor az egyikében én is megkaptam. Ennyi. Nekem otthon van, szintén a polcomon. Hányban? 2000. Valahányban. Pont azon a napon voltam a Naptévében, amikor elítélték a gyárfást, és felidéztem azt, amikor a... a Naptévé logóját le akarták verni az EHO tévések, de túl magasan volt, és nem sikerült keletni. Ezért nem tudták közvetíteni, de ez csak bevezető, ez csak az előszó. Te hogyan tekintesz arra, hogy a népszabadság felirat az a terrorházamúzeumban van. És mit már? Tehát, hogy te egy olyan intézményben dolgoztam, mm. egy olyan intézmény szerkesztőséget tüntetett ki, mm. amely a megszünte után a Bécsi úti feliratát záros határidőn belül a Terrorháza Múzeumban tudta. Hát ez nem, nem arról az intézményről szól elsősorban, amit én a díjat kaptam, hanem. Arról, ahol most ezt a feliratot érzik, amit én nem is tudtam egyébként, hogy ott van. Az, az az eredeti? Mert, mert van nekem, hogy emlékezem, hogy a népszabadságnak a, az előző szerkesztősége az leégett, és gondolom mondaná a felirat az olyan nagyon nem menekült meg, vagy nem tudom. A, hát gondolom, hogy nem, a dolog az a lényege, hogy a Pécsi úti felirat az a terörháza múzeumba került. Alappal? Tessé? Alappal? Alapja volt? hogy oda, oda került. Igen. Szerintem ez nem. Akkor miért került oda? én engem foggatsz, hogy, Kérde, nem, hogy a hogy van nem ári a fejében, mi van? bocsánat, amennyire de a Népszabadságnak van alapja... hogy megmondani, Ha jó, a Népszabadságnak csak... van alapja, hogy oda kerül, akkor a magyar nemzetnek is az összes többi akkor is működő egyébként, tehát, hogy ez, ez, ez a jó, not fair. Szóval, ha csak a Népszabadsági került akkor az kevés. Az nagyon kevés. Neked valakit nézhetősen. Ö, volt kettő, de megfosztottak. É, élenjáró katona is voltam, meg kiváló katona is, de attól megfosztottak. Mind a kettő, ahó mélységtől volt? Igen. Semmilyen más lépnyed. Miért kaptad? Mert teljesítettem, milyen futó célvészettél. Miért fosztottak meg? A magatartásom miatt. Rettenetes volt. Tényleg, tehát. Mi csináltam? Tiszteletlen voltam. Sem tudom képzelni. Hát, ha provokálni akarnám a bakáltatok, azt mondanám, hogy a halál után ki és a terrorázza. Akkor ide akarták jutni. Nem merek ennyire szemmel. De ja, hát a és a mit már jó mindenhez is ért? Nem kaptam. Mit érez az a szakmai bizottság, amely, habár tudja, hogy ő csak javaslatot tesz, de nem elég, hogy nem egy olyan szemét tüntetnek ki, akit ő fontosnak vagy alkalmasnak tart, hanem egy olyat, amiért minden tagnak le kell mondania, a mindaz egy, kettő, három, négy, öt, hatnak. Mit érezhet egy ilyen bizottság? Hát kérdez, azért megnéztem a képeket, tehát a, a, a, a dolog tárcszerűsége, a festmény esetében ez egy jó mondat, nem? Igen. Határ, igen. Ö, határeset. Nem azt mondom, hogy végtelen szar, hanem hogy izléstelen, érdektelen, gítszerű. Ha egy gyerek egy fejlődési fázisban így valósít meg, egy képet elfogadom, de ez egy, láttam, ez egy életnő. A kieteresú festőnő. Tehát, ha dodox, akkor Kazinci kie, szép kiető versenyen nem lehet elindulni. Vagy De, Robespierre, tudod, hogy abba ja, csosszás jutott, hogy volt egy kivétel az Robespierre. De. E, nem a a szerintem kérdésemre... ott téved a Fidesz, ebben az... A... Nem a kérdésemre Igen. zálaszoltál, azt kérdeztem, hogy mit érezhetett ez a bizottság. Én azt feltételezném, ha én lennék benne, de rövid leszek, én a hiába valóságot érezném. Ezzel egyetértek, a... a csidere van szerintem hasonló élményünk, amikor nem úgy ment el a lap, ahogy ezt mi elküldtük. A, a nyomdába is, illetve onnan nem, érkezett, nem úgy érkezett vissza, ahogy mi ezt elküldtük. Ez kb. ilyen hasonló helyzet. Ez a közös hogy... múltunk? Igen. És, és ott, ott azt éreztem, hogy ez. ez ilyen, igen, igen. Mit érez a miniszter, hogy érte? Érez bármit? Is. Semmit, nem érdekli. Miért látogatja meg a művészt? Utána. A művészér. De ez a kultúrharc. Hát hogy valahogy csillapítsa a e, szerintem értetlenül a művésznőt, értem. Pontosan? E, Ostocsapásunk, a Igen. hatásait, vagy nem tudom. És beleáll minden kérdésbe, fitesz ezt csinálni, hogy belelépjen. A művész számára? Igen. Belegondolom magamat vészabonó émi helyzetébe, és most megunyogjatok. Ne nem fog. Ha én festőművész vagyok, akkor én azt feltételezem, hangsúlyozom, feltételezem, hogy nekem a kollégáim, nem tudom, fáradt vagyok, nem biztos, hogy jól fogalmazok, fontosabbak, mint az a politikai személy, aki kitüntett. Tehát, hogy fontosabb a bizottság, mint a, mint a miniszter, aki ezt odaadta. És ha mást nem, akkor azt mondom, hogy így is ég az arcom. Figyelj, nem lehetne, hogy nem jöttök el. Hát, vagy visszaadom a díjat? Nincs rá példa Magyarországon, Mackó. Van rá példa, hogy utólag más méltatlansága miatt valaki visszaadja, de, hogy ő saját maga. Minden. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát én, én azért elbeszélgettem volna a vészabonóimivel úgy, hogy közben megígértem volna neki, hogy ezt a beszélgetésünket nem adom le. Minden. Tehát, hogy mit él meg? Biztos fáj neki, tehát, hogy ez kétségtelenül fáj neki, de most mit mondjak erre? Hát uh, egyrészt sajnálom, hogy fáj, de lehet, hogyha időben időben szólnak neki, hogy, uh, hogy amit csinál, az nem biztos, hogy a, a művészetnek azt a fokát és minőségét képviseli, amit uh, uh, elvárhatnunk egy ilyen helyzetben, akkor azt uh, uh, megfelelő helyzeten kezeli, és megpróbál változtatni a művészetén, ha pedig nem megy. Akkor hát, hogy mondjam? Azért szeretek veletek beszélgetni, mert nincs azzal gond, hogy ne lenne téma vagy ötlet. De én akkor mindig menetközben elfelejtettem, hogy mit akarok mondani, ezért rövid leszek. Ugye szóba került az Eszterházi. Hm? Az Eszterházi, eh, talán Emőd utcai eh, házából nagyon nehezen akar múzeum lenni. Alkotóház. Alkotóház, és ebbe a kélmadon kívül két magyar, a György és a Vámos Miklós állt bele. Vámos Miklósnak nagyon komoly problémái voltak régebben, és talán még most is a tekintetben, hogy az írótársadalom nem igazán akarta őt íróként befogadni. Nem vitatta a sikereit, azok egyébként is számok, de Avámos zavarta, hogy nem egy a sok közül, szerintem ez is benne van abban, hogy ennek az alkotóháznak a létrejöttében ő ilyen aktív. Az, hogy te költő vagy, az, hogy te költő vagy, az, hogy te zűritag vagy, és eldöntheted Voltál, most, most ja, nem ne, ne, kritikus. Hol van az az erkölcsi piadestál, hol van az az egyéb alap, amire az ember azt mondja, én zsűritag vagyok, én költő vagyok, és közben nem röhögi el magát. Tehát, hogy van egy egy per egy érzése, hogy olyan, mint a Duna folyik, ő úgy költő, úgy zsűritag, nincs ezzel kapcsolatban sem megfelelési kényszere, semmi. Ezt a normalitásként éli meg, mint az egyszerű hétköznapokat, kedjön a hétfő után, aztán jön a szerda. Igazából az van, hogy magá magától a, érik ide a folyamat. Tehát, hogyha az embernek megfelelő irányba áll a hivatáskereső a radarja, akkor akkor kis szerencsével ez, ez könnyen megtalálja a helyét, és könnyen azonosul önmagával. És hogyha van egy olyan rétege a személyiségének, ami ebből áll, és ez egy fontos rétege a személyiségének, akkor, akkor igazából vagy nem tiltakozik el, nem fél tőle, nem, nem gondolja azt, hogy ez nem tudom, őt piedesztára vagy, vagy. Mennyire ez ugyanolyan az, hogy a közösség befogadja a többi költőt? Mint ember fontos, mint költő nem fontos. Csidő? Én, hogy, hogy érezheti magát a bizottság, vagy hogy mit gondolt a bizottság, annál engem egy picit jobban érdekel, hogy amikor majd fel kell kérni az új bizottságnak a tagjait. <tos> <gül> akkor, akkor azok a művész emberek, vagy azok a kritikusok, vagy szakemberek mit fognak gondolni, és mit mérlegelnek majd, amikor elfogadják, vagy nem fogadják el az újabb felkérés, vagy mit fognak garanciaként kérni? Fognak egyáltalán? Vagy, vagy akkor egy szakértő bizottsággal kevesebb? Tehát egy, valakik szerint méltatlan díjzotta több, ez mondjuk abba került, hogy akkor egy szakértőbizottsággal kevesebb. Majd a Csidermondban tökéletesen igaz van. A munkási díj odaítéléséről a végső döntést a kulturális és innovációs miniszter hozza meg, és minden évben heten kapják meg az elismerést. A minisztériumnak és a miniszternek megvan a jog, hogy más jelölteket is támogassanak, mert ez egy miniszteri díj. Mire van szükség, miért van szükség erre a szakmai bizottságra? Dísz valójában ma már, ez már de szinte az összes sajnos. Hát, hát, nem nem, nem akkor megsérteni, de, de ha egy... a csiderből indulunk ki, hmm. akkor valamire, valamit magára adó ember ezt követően csak akkor vállalja el, ha kap garanciát. Garanciát nem kap, akkor azt mondjuk köszönöm szépen, nem vállalom el. De mindig van másik. Tehát az van, hogy nem ez az első bizottság, ami foglalkozik. Tehát hogy ez már a 25. Uh, és uh, mindig van, aki belül uh, a még meleg egyébként. Uh, ez a személyi híjúságról szól? Főleg meg, politik, meg, meg, meg mm, az iricségnek a, a visszafordításáról, meg a mellőzöttségnek, a, a, csak azért is megmutatom, hogy engem ti nem fogtok mellőzni érzéséről, meg, meg kicsinjességről, meg, meg butaságról, meg kapzsiságról, és minden ilyesmiről. Amikor te zsűritag voltál, akkor csak csupán, csupa olyan zsűritag volt, akit te épp úgy elfogadtál, mint ahogy elfogadtad magadat, illetve elfogadtad. Ó, hogy óriási benne. szerencsém voltam, mert később láttam, hogy mi lett a zsűriből. Semmi bajom a Péli Barnával, érted, föntőmsor presszel. Igen, szerencsés alkotó, tehát nem kellett majka mellébe beülnöm, tehát később aztán rettesen színes lesz a kép. Én, én lógtam ki, hát én voltam az egyetlen, aki, igen, nem... tisztán emlékszem, ilyen kicsi voltam, de... Igen, én lógtam ki. Nagyon szerettem azt. Nem, az, az különleges eset volt -e meg aztán eleje, aztán később minden rossz lett. Nem most nem undorítom. És hogy az embernek honnan van erkölcsi bátorsága arra, hogy egyáltalán kritikus legyen? Az kézzed, az nem volt nehéz, mert uh, rájöttem, hogy sajnos teremtő képességem nincs, mint a művészeknek. De más képességekkel rendelkezek, mint a művészek. És az is teremtő. De, hogy is mondjam, posteriori vagyok, nem, priori. Igen, igen, igen, igen. És uh, rájöttem, hogy például azért élvezem a művészetet, mert elég jól fölfogom, amit látok vagy hallok, nem tudom megteremteni, és akkor rettenetes mennyiséget tanultam. Tehát azt te nem tudod Tehát a vágás Morel Mihálynál, csak nem akarok beszélni az életemről, ő a szimbádot vágta, két évet ültem. A, Mentek a művészet e által. E Ekkor a vágást megtanulom. Gyussi. A mestertől tanulom meg a vágást, ezért a koltai hiába ugat be nekem, hogy jól van összevágva a film, azt mondom neki, mint kritikus, nem. nem. Nyuszi, mentek-e a művészek általad elébb abból adódóan, amit te mondtál Hát ezt nem tudom, hát azt remélem. Hát volt-e bármi visszajelzés, vagy volt-e bármi tapasztalat? Érzés. Hát volt, hát nagyon sokszor akarták, hogy tüntessenek el. <síns> <gül> igen. Igen, így. ez jó amúgy. Fölhívták jó. a Kovácsot az életési irodalomban, a Magyar Narancsnál, persze. Hát akkor Mondanám, hogy keretes szerkezet, de ilyen, nem hagyjuk abba. A minap írta Smit Mária az alábbi szöveget. Már <gül> megint az akadémikusok. Megvan? A, a hír igen, még nem azt. Az akadémikusok, akik felhatalmazva, sőt kiválasztva érzik magukat, ez most részletek. Arra, hogy egyre sűrűbb szólaljanak meg olyan kérdésekben, amilyen semmi közük. Testületként is, mint tudósokként, <gül> semmi közük. Később rendre a Magyar Tudományos Akadémia intézményi tekinteje és kollektív védelmen mögé bújnak, hogy illetéktelenségüket és gyávaságukat leplezzék Később. És akkor nézzük a politikát. A napokban közleményt adott ki a Magyar Tudományos Akadémia gazdaság és jogtudományi osztálya, amelyben felhívták a figyelmet arra, olyan mennyiben a miniszterelnök meglátogatná az akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából szervezett eseményt, a résztvevők jelentős része kivonulna a teremből. A Magyar Tudományos Akadémia Orbán Viktor Március 15-én elhozott beszédére reagált, melyben a miniszterelnök poloskákról Skárkról és akkor itt um, Idéz a, az akadémiából a miniszterelnök a március 15-i állami ünnepségen elmondott beszédében több tekintetben, több tekintetben is átlépte azokat az írat és íratlan normákat, amelyeket egy jogállamban a miniszterelnök semmiképpen sem léphet hát. Erkölcsileg elfogadhatatlan jogi felelősséget is felvető, az újkori történelmet ismerve pedig kimondottan veszélyes magatartásnak tartjuk. A különféle társadalmi csoportok nagy nyilvánosság előtt történő jellegű dehumanizálását, hasonlóképpen a tendenciózus utalásokat. Bizonyos közösségek túl róta élnek az országban, és túl sok mindent éltek túl. Svitmária, ez netto politizálás. Később, ennyi telik tőlük, ennyi még telik tőlük. Később a Magyar Tudományos Akadémia maga a velünk élő stalinizmus tagjai olyan privilégiumok sorát élvezik, amelyek élethosszíglan járnak nekik, vagyis életjáradékot kapnak. Ennek folyósítására az bekerüléseket követően semmilyen teljesítmény nem kell felmutatniuk, semmilyen követelményeknek nem kell megfelelniük, beválasztásuk sok, sok esetben nem teljesítményfüggő, mert legalább ilyen súlyjal esik latban networkölési képességű kaszt, illetve baráti és érdekszövetségesek lobby ereje. Álladal a mit mit látom magam előtt később. A tudatipari komplexukban alkalmazottak így. A tudatipari komplexukban alkalmazottak a pártállam egyenáramosító szolgálatát hátrahagyva tovább szolgálnak. Figyeljetek, azért ilyen mondatot akárki nem tud érni. A tudatipari komplexumban alkalmazottak a pártállam egyenáramosított szolgálatát hátra hagyva tovább szolgálnak. Hálózati erejüknél, beágyazottságuknál és megőrzött pozícióiknál fogva még mindig jelentős hatalommal rendelkeznek. Később. Itt az idő hogy ezeknek az intézeteknek és az egyetemeknek a mesterséges szétválasztása szűnjön meg még le, mert ez nem más, mint a kommunizmus velünk öröksége, és mint ilyen semmivel sem indokolható. Javaslom az egyetemi autonómia visszaállításának érdekében a tudományos minősítés visszajelzését oda, ahol annak helyes szerepe van, vagyis az egyetemekre. Javaslom a magyar tudományos akadémia tagság presztízsének megóvás érdekében, hogy a jövőben bekerülő tagok számára a tagság ne járjon más privilégiummal, mint azzal a tekintéjel, amit ez a nagymúlt intézmény a magyar tudományoság elgevekbára nyújt. Az állam vonuljon ki az MDA, finanszírozásából a finanszírozásából, vegye vissza neki jutatott ingatlan és egyéb vagyon, kivéve a székházat, aminek mértó állapotáról gondoskodjon, hogy arról is, hogy fél évenként összeülő akadémikusok méltó módon tudjanak tanácskozni. Ez felel meg a magyar tudományosság érdekének, a magyar tudományos élethagyományainak. És mit Máriának mi közevész a vonó Hémihez? Szeretném meg tudni. És mit Mári az a tagja? Nem tudom, mi köze van? Mi köze van az MTA-hoz? Egyrészt. Harmadrészt. Schmidt-Mária, mint történész, tudják kicsoda csoda István. Csak ezt akartam kérdezni. Semmi többet. Nem, de én látom az akadémiát, mint a Batyányi Lajost, hogy ott áll velük szemben a Schmidt-Mária, de... és látom a véres ingeket. Én is látom. A sztálinizmus örökség. A Freund. és a többiek. Én örülök. <gül> Minek? <gül> Kommunistázik, meg, meg mit Képzeld, lehet, hogy nem a, a száj és körönfájás pusztul, pusztul bele a kormány, vagy az inflációba, vagy nem ebbe. Ez annyira sötét. Ez tényleg, ez fénygyújt a, a lelkemben. <gül> a, ko, tudja a szót, hogy mit jelent az, hogy kommunizmus? Ért valamit a szón? Hajlandó lenne velem erről a szóról egy órát beszélgetni? Utolsó szinte érintetlen maradt stalinista intézmény. Ö, azért mondom, hogy zseniális, nagyon jó, nagyon jó. Ennyi erővel a parlament is ugyanez. Tehát, hogy... Igen, azért mondom, ez olyan sötétség, hogy ilyenkor van remény. Ha ez a sötétség elterjed, innóce önmagában omlik össze a dolog. A Róma, Róma példáját tudom hozni. Hát csak előtte felgyulladt! Azért Schmidt Mária ö, szellemi szintje megfelel Néró szellemi szintjének. Aztán legyen. Ezzel nem jutatkozom. Aki azért gyújtotta föl Rómat, mert verset akart írni. Pontosan, a Schmitt Mária is el fog ide jutni. Azért mondom, hogy az jó hír. Rettenetes átélni, hallani. Nem tudom, én nagyon örülök, hogy már semmi közöm, sem az MTA-hoz, kérdele, én ott tudományos minden, doktori diszertációt tírtam, kérdele, tudom, hogy miről van szó, jártam a... Elképesztő. Ugye? Elképesztő. És milyen csodálatos, hogy semmi, semmi közöm hozzá. Olyan képes, a a mert mit meg, amihez semmi közük. És mit már mi miköze? Bármihez. Hát, a, tan a tanársztráj, tehát ugye a Tudományos Akadémia szemben a köztársasági elnökkel időnként hallatja Igen. a hangját. Igen. Biztos összetéveszti magát a köztársasági elnökkel. Nagyon óvatosan szokott megszólalni. Nagyon, tényleg. Igen. Konkrétan mindig tapintatos az MT. Amikor Ez megszólal, nagyon... azok társadalmilag fontos tízes skálán fontos dolog. Olyan emberek szólalnak meg, akiknek a társaságában még hallgatni is tisztesség lenne számomra. És akkor jön valaki, és hát én nem is Múresre tanítja őket, hanem hogy kik vagytok ti? Hogy egyébként számotokra nem. Hát ez a nem osztottam megtek lapot. Igen. Igen. Onnan fölülről beszél le. De igazából kicsit esmit kezd Elon kezdjen ilommaszkosodnia. El, igen, most. igen. igen Elnézést, törtek, a... Mária, vagy ez Orbán Viktor? Ez mit, Mária? Szerintem ne Nem Nem jó. Nem, nem, az... minden, nem, nem, igen. nem minden Orbán Viktor. Nem minden Orbán Viktor. Magánszorgalomul is megy ez. Megy ez módban is. <gül> És figyelj, volt értelme, azért mondom, hogy nagyon érdekes Petráj, magam mozoláltem. A Frantumján biztos, hogy már nem beszélek vele többet, le se köpöm, mert ez ut után írt egy levelet. Arra, az nincs meg nekem számában valóra. Hát semmi az, hogy, hogy ez, ez nem a, a, a Magyar Tudományos Akadémia teljeségének az álláspontja, tehát így... Fiam, Vaj, kicsit elként, kicsit képet, igen. Sajnálom Sajnál én. És csak mondom azt, hogy, hogy Schmidt már azért lehúzza magához azt, akit ehhez beszél. De könyörgöm, ez maga a munkácsi... Munkácsi? Munkácsi bizottság. Igen. Munkácsi bizottság, amely kollektívan lemond. Tehát itt az akadémiának egy bizonyos része azt mondja, hogy kimegy. Igen. Ami egyébként abszolút ugyanaz, mintha ha lemondam. Igen. Ebben mégiscsak ott van a főnöknek a tiszteletben tartása a hát már. Tehát, Igen, tehát hogy, hogy veszitek Igen. ti a bátorságot, Igen. hogy egyébként Igen. a Dondártábornak jelenlétében Igen. ti ezredesek és századosok azt hiszitek, hogy csak úgy kimehetnek. Igen, Igen de nem Orbán Viktor kéri, hanem Smit Mária megteszi. Kérdésünk, ez alattalói Azt kérdeznéd tőlem, hogy én el tudok-e képzelni ilyen hangot Orbán Viktortól, különös tekintettel arra a beszédre, amire hivatkozik a Magyar Tudományos Akadémia, én el tudok képzelni. Persze, de ennek nyomán onnan már bárkitől? Meg Schmidt Mariától azért ez a, ez a, ez a fajta hozzárás nem álltával soha? De ez Viktor Lócska. Persze vagy. Lócska. Hát eddig is az Igen. volt. Szóval... Igen. De Igen. De arra... Igen. Hát mi? Bocsánat, jaj, nem akartam. Hát nem Ocska, hogy a fia egy parlamenti pártot vezet? És komolyan a magyarok folyamatosan beszólták, <tos> hát, Hogy hívják azt a gyereket? Mondj már, mondjad már. Péter. Ungár, Péter. Ungár Péter. És néha együtt tesznek, vasárnap együtt tesznek. De most már ő is inkább költő, mint a pisz. <tos> most jelent meg Ungár Péter. A... Péter. Igen. Na jó, tényleg. <tos> Ér, jaj, de rossz. A kérdezte régen azt, hogy most játszunk, vagy hülyéskedünk, amikor kártyáztak a többiekkel, és van, mert nem értett egyet. Igen, én... A bakács. Um, ebben van valami mérhetetlenül méltatlan. Tehát azért itt most a Vészabó Noémi helyére bekerült a Magyar Tudományos Akadémia. Már, várva, ezt magyarázd el? Hogy hogyan? Hát, Hogy nem a... Vagy mi? Igen? Hát, akit meg lett védve. Ja, ja, ja, De nem, nem, nem. Hát hiszen nem a Magyar Tudományos Akadémiát védi. Orbán Viktor szvédi. Ja, ja, úgy, ja, úgy, úgy igen. Úgy igen. Orbán Viktor oda került vészabonóim mellé. Igen. Hát igen. Igen. <Szín> Igen. Hogy fessen meg téged a. <Szín> Miért hagytuk, hogy így legyen? Nem tudom, ezt konzuró nem tudjuk, hogy nem tudom. <Szín> És akkor az a megoldás, akkor itt az idő, hogy vegyük el? De hát az van, hogy ez a megoldás. Küntessük meg. Igen, ez a megoldás. Hát mind, folyamatosan mindenhol ez, ez a megoldás. De, Elveszi, ugye, csorbítja, de, de nem szűkíti. Hát, itt arról volt szó, hogy a Bakács a Megasztárban valakiről azt mondta, hogy tovább, azt mondta, hogy tovább, mert, de azt nem mondta. Hogy senki. Nem. Azt nem mondta, hogy verjük meg. Ja. Vegyük el tőle, nem tudom. Még csak azt sem mondhat, ott mondtál te olyat, hogy menet közben vegyék el tőle a mikrofon, mert ez borzasztó. Hmm. Tehát még ide se el, pedig lehet, hogy volt olyan, amikor ezt érezte. Lehet. Sőt. Erre most jön Schmitt Mária, és gyakorlatilag fosztóképzők tudatjaival hát, látja el de az hát akadéliát. Ez minden, minden kormányinfón szinte megtörténik. Kiveszik, kiveszik emberek kezéből a mikrofont. Sőt, hogy sőt be tehát, én, én most nem mondjam, látnám a 24.hu munkatársát a Magyar Tudományos Akadémiát. Tehát én most a Magyar Tudományos Akadémiát. <gül> érted? Tehát, hogy Mi mindenhol ugyanaz mindegy, van. Nekik, hogy mindegy hogy mindegy, ki az. Mindegy, hogy ha Vészabó Noéni a, a, a nem tudom, a náját festeni, 24x24-ben, akkor a, is oda menne. Én azt hiszem, hogy ezt utálom ebben a mostani rendszerben. Megértem, De azt mondtam tőletek, Értem. hogy a Magyar Péter ezt visszaadja. Tehát a Magyar Péter visszaadja a Munkácsi Bizottságnak a hitét, visszaadja a Magyar Tudományos Akadémiának azt, amit ők a gondolatszabadságát, és az, hogy emiatt ők nem lesznek büntetve, és közben nem bünteti Smit Máriát, nem mondja azt, hogy elveszi tőle a nem tudom micsodát. Tehát ti bíztok abban, hogy jön egy rendszer, és utána ezt visszakapjátok, miközben azokat az éveket, amikor ezt elvettétek tőletek, akkor azt már nem tudják visszaadni? Hát, hogy... Szóval, amíg... Én nem hiszek. Én nem én... tudom. Te ez te... lényegtelen? Te én kérdezek. Nem lényegtelen, hanem hogy lehetetlen az, hogy mondjuk Magyar Péter hatalomba kerül, akkor jogi felelősségre vonnak politikai vezetőket, nem hiszem el, nem volt erre példa a magyar történetben. De most nem is De, hát, ha én, csak a, úgy tudod, azt kérdezem tőled, az hogy az állapot. ócskaságot megszünteti. Az csak úgy lehet megszüntetni, hogyha megszünteted az ócska törvényeket, állapotokat, rendeleteket. Igen. Például a Munkács Bizottságnak az ajánlás. Igen. Hát a miniszter Igen. nem Igen. utasíthatja Igen. vissza. Ezt törvénybe kell fogalni. Igen. Ezt át kell írni. Ügyvédekkel ültem szembe, azt mondták, hogy három-négy év lenne a magyar jogrendszert megtisztítani mindattól, ami, ami én, tönkretett. Én pont egyébként... A végrehajtás ezen, végrehajtás. Ezen az jó, a végrehajtás. ezen az állásponton vagyok, az van, hogy a Fidesznek az elmúlt tizenvalahány éves kormányzása az nem más, mint folyamatos jogi szalámizás. Igen, ez folyamatos centiről centire. Orbán Viktor igen. egy jogász. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ilyen picinként, ilyen igen, picinként, igen, igen, igen, ilyen igen. picinként. Tehát azért nem lehet már az eredeti állapotokat visszaállítani, mert semmi nem marad És, és tudod mi a szörny, amikor... mi igaz a pionnak. Amikor egy jogász és egy politikus egy emberben találkozik? Mert miután hoz egy törvényt, vagy bármi mást, igen. vagy éppen várakozik valamire mondjuk egy ország NATO csatlakozására, akkor kiáll a nép el, és azt mondja, hogy a parlament döntésére várunk. Édesem, kiből áll a parlament? Kiből? Már két bokács van. Szaporodunk. Osztódásra. Nem csak a Süt Mária hat. Én azt gondolom, hogy nem a szó jogi értelmében, én a magyar kormány által permanensen abuzálva vagyok. Ez így van. Történik. Így van történik. Ez történik. És ez nem jó értelem. Ez nem jogi. Ez nem jogi. És nem csak te, nagyon sok mindenki más. És így vagy rendre utasítva. És azon kívül, hogy én a népnek azt mondom, hogy nem jó, ha ők abuzálva vannak, mert a nép lehet, hogy annak személyesen örül, hogy én abuzálva vagyok, mert nem szeretnek. Oké, okay. ezen túl teszem magam de ők se lehetnének abuzálva. És valójában azok is abuzálva vannak, aki kiváltságosan érnek a rendszernek, csak ők a kiváltságaik révén ezen másféleképpen teszik túl magukat, mint azok a szerencsétlenek, akik egyébként azt se tudják, hogy abuzálva vannak, mert olyan hétköznapi gondjaik vannak, amelyek tudati állapot, olyan tudati állapotot szülnek, hogy az abuzálás az nem csak az idegen szó miatt, de egyébként se jut az eszükbe. Hogy Sőt. ez az, amit tehát hogy én egész egyszerűen felszabadítanám az embereket, de nem a Fidesz alól. Tehát tulajdonképpen nem, nem, nem megmondani, tehát, hogy nem, nem, nem tudom jól megmondani, hogy miről beszélek. Saját magam önkorlátozását nem értem. Hidat nem akarok foglalni. Az országból nem akarok elmenni. Nem akarok senkit sem megölni. De abban reménykedtem korábban, amikor a kejfejelcsi volt, hogy a szavam van olyan erős, hát igen. hogy attól meghajolnak a pálmafák. Ez, Ugyanezt gondoltam kritikusként, és kérdezel? Van egy ilyen egód, ami, figyelj, volt is alapja. De ez nem, ez nem, ez nem én, én alapvetően azt gondolom, hogy én jót akarok az embereknek. És arra hívom fel a figyelmüket, hogy valami rossz történik velük. Tehát amikor e, itt meg nem nevezett laboratóriumokban már, már rájönnek arra, hogy mesterségesen állították elő a száj- és körönfájást, amit aztán különböző emberek átvesznek, és a Magyar Tudományos akadémia tagjai azt mondják, hogy ez bolondság, de hát ugye a Magyar Tudományos akadémia tagjai miért szólnak benne olyan kérdésben, mert nem kérdezték a véleményüket. Ez semmi közük? Amihez semmi közük? Ez semmi közük, így van. És tulajdonképpen minden mindennel összefügg. Mert hogy, és hát ugye ugye ma fogadta el a 15. alaptörvénymódosítást a parlament. Amit, azt az alaptörvényt, amit egyébként ez a parlament fogadott el. Tehát, hogy csak úgy És, és ennek meg. kapcsán Fritz Tamás alapjogi Fritz Tamás alapjog kézpénz nélkül nincs élet című írás a magyar nemzet. Azt írja... Mi volt a kézpénz előtt? Nem tudom akkor. Nem, itt most csak arról beszélek, hogy hogy most a száj és körönfájásnál tartunk. Ja. Itt a híd. Azt írja ebben a nem is olyan nagyon rövid írásában, amiben arról van szó, hogy mennyire helyes, hogy a készpénzhez való hozzájutást az alaptörvényének lehetővé teszik. Globális kérdésekkel is foglalkozni kell méghozzá. Azért, mert ezek mind közvetlenül érintenek bennünket, érintik az életünket, megérhetősünket, egzisztenciál, egzisztenciális helyzetünket, sőt, emberi mi voltunk megmaradását vagy megszűnését. Smit Máriában van valami Fritz Tamás, Fritz van valami Schmidt Mária, én tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ők, de ez nem igaz, hogy ők, mert nem vagyok, én nem vagyok velük szemben, tehát, nem, tehát nem, csak nem értem, hogy hogy tudnak. Na mindegy, a, a lényeget mondom. Először is bátran, mondjuk ki, kormány, bátran mondja ki a kormányok. Az, hogy az oltások és főleg az mrna vakcinák témakörben mi az álláspontja. Kit érdekel, hogy a kormánynak mi a véleménye a vakcinák állapval kapcsolatos? Tehát azt el a Tudományos Akadémia, vagy mondja az orvostudomány. Már lassan az egész világon arról vitatkoznak, hogy a WHO, Anthony Fauci, Bill Gates és mások által a világra kényszerített vakcinák vajon jól tettek-e az emberiséggel? S vajon belemegyünk-e még egyszer ebbe az ördögi játékban, mert sajnos belecsalták az emberiségét 2020 és 2021-ben, és Na, és ez büntetendő. És gyakorlatilag, büntetendő, gyakorlatilag, büntetendő, gyakorlatilag büntetendő. Én azt hiszem, hogy Toroczkai László, mi hazánk mozgalom, és Siffer András, aki szintén az olt és előjönnek az oltás ellenesek, hogy most ugye a készpénz és a laboratóriumban előállítat, csak nem Wuhan, hanem Pakisztán. Hát azért szüksége van a Fidesznek most a Torockaira. És friss Nem úgy, hanem hogy így rabolják meg nagyon sokszor. De értem, rabolják. de a friss valójában ezt a Torocska írta, csak a, a, a friss Tamás írta alá. Nem, hanem felhívták a, a, a friss hogy figyelj, most nyomjál egy -e kicsit. A karikókat Katalin mint miért tüntették szöveget. ki, hogyha egyszer egyébként ez a vélemény az ellenes vakcinákról? Hát nem a magyar kormány. Tűnt. Nem a magyar, igen, ez is, bár de, de, is de, de, a de, kormány de, de, de, de, utána. de, de, oh, de, de, de. Hát de, nem is előtte. Egy Nobeli után kitünteti a magyar, a magyar nem jelent értéket a szó most a mondatomban. Kitünteti a magyar kormány. Hát Kormányosok kormány. A kormány. Jó, de most akkor kormány az elnézés Fritz Tamás valójában arról beszél, hogy a teljes uh, koronavírus járványt félrekezelte a kormány, és rosszul tette az, hogy beoltotta az embereket. Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen Ön... erről beszél. Igen. És most arról beszélünk egyébként, hogy valamilyen politikai szándékból becsempészték ide Pakisztánból a száj és körönfájást. Igen. És akkor azok a tudományos Akadémián dolgozó emberek, akik a szószoros értelmében a falba verik a fejüket, igen. mert azt mondják, hogy ők nem azért tanultak, igen. hogy ezzel szembesüljenek, azok mind menjenek igen. el Svédországba és az Amerikai Egyesült Államokba. Így van. Így van. Pontosan? Ez remondtam azt, hogy azért a kultúrharc az veszélyes. De, de, de a kultúrharc az a, erre is kiterjed? Az igazából a, a, igazából az, hogy mindenre kivéve a kultúrát. Tehát, hogy <gül> <gül> sajnos igen, Tehát, hogy, mert a kultúra az nem így működik, azzal, az nem, azzal nem fognak tudni, mit csinálni. Tehát, igen, ezt mondom, hogy az nem, nem ha én vagyok tudni. a tónia, mondanám, hogy erről szálljunk le. Erről a lóról, mert ez nem vezet sehova, de nem vagyok a tóni meg örülök, hogy ezt csinálják. Másodszor merjünk végre állást foglalni abban a kérdésben, így Fritz Tamás, hogy vajon számunkra teljesen elfogadható-e az a mainstream tudományos álláspont, hogy a globális felmelegedés egyetlen oka az emberi szén-dioxid kibocsátás? Vajon merünk-e foglalkozni azzal a vitával, amely az ENSZ IPCC csoportja és Clintel csoportja, de most olyanokat olvasok, amikor azt tudom, mi az. Már hónapok óta, sőt, évek óta merjük-e Szarka, László, Csaba, Miskolci, Ferenc, Héjas István és más nagyszerű tudós véleményét legalább mérlegelni. legelni? Hiszek benne, hogy Elon Musk egy isten, aki, aki leszállt a földre és elhozta nekünk a Teslát. Tehát, hogy igen. ez nagyobb ez a szint. Ezek a kérdések nagyon is magyar kérdések, mert direktben érintenek bennünket. Milyen az a magyar kérdés? Ezt mondom, nem bírom, meg. nem jövök itt kérdés, nem bírok. De a Szlovákiába... amiről beszélünk, hogy tényleg, át fogom gondolni. Nincs semmi értelme annak a mondatnak, amit most felolvastál. Nincs. Nincs. Nincs. Át, nincs, át. nincs. Ne féljünk ezekre is válaszolni, mert mire megyünk akkor, ha ugyan nem lesz nálunk migráns, Közben viszont tönkre vágják az ultrazöldek a gazdaságot, az ipart, a mezőgazdaságunkat, a birodalom Brüsszel éli tagjai újra alávetett nemzetét tesznek bennünket. Tehát tényleg eljutok oda, hogy valaki segítsen, mert... Ha nem lesz nálunk migránsra, hadd mondjam el, én minden nap, mert járok dolgozni, rendkívül sok távol keleti munkással találkozok rendkívül sok távolkelti munkás van Budapesten. Igen. És akkor az utolsó mondat, utolsó mondat vigyázzunk, mert életbe vágó időket élünk, túl kell élnünk. Életbe vágó időket, életbe vágó időket életbe élünk. élünk. Életbe vágó oh, időket élünk, túl kell élnünk. Mit? Magunkat. Magunkat. magunkat. Őket. Titeket. Nem tudom, van-e Titeket kell valahogy. Ezek szerint nincsen. Valahogy túl kell élni ezeket. Ja. Fú, szörnyűek. szörnyűek. ezek a publiciták. Ilyen. Én régen a Magyar Rádióban, amikor még éreztem magam, és nem gondoltam, hogy nekem lehet saját... Az van, hogy ki kéne, hozni, ki kéne hozni a Népszabadság feliratot abból a kibaszkott terrorházából, és föl kéne rakni annak a tetejére. Nem a tetejére? A most már a Magyar Nemzet tetejére. Tehát, hogy megkerestem valakit, akit én okos embernek tartottam, és meghallgattam a véleményét, de most azt látom, hogy megtalálok egy okos embert, és akkor arra meg azt mondják, hogy ő meg egy tudományos akadémiának valamilyen, nem tudom, milyen, és tehát, a teljes elveszettség, tehát, hogy, hogy merjek -e én, merjek -e azt érezni, hogy ez komplet őrület. komplett őrület, hát figyelj, folyamatosan támadjuk, támadunk egy olyan, olyan nemzetközi szervezetet, aminek önként vagyunk a tangja. Igen. És ö, belülről persze jó, bármit lehet kritikát, mindent. Tehát, hogy tegyünk meg annak minden, mindent, tegyünk meg annak érdekében, hogy a csoport faszal legyen, meg jó legyen. Én most megértettem Trán kapcsán egyet. Kitüntetjük karikókat a Karikó Katalint, majd másnap azt mondjuk, hogy támogattuk az, az Amerikai, Amerikai Egyesült szóval Államokat, akkor, amikor bevezették a vámokat. Támogattuk akkor, amikor megszüntették. Tulajdonképpen Hány nap telt el azóta, hogy Trumpot? Három nap. Na, az már majdnem három nap, nem? Végül. ez a civil pénzekkel kapcsolatos pariaszt már menesztve lett. Ez az amerikai, nem tudom mi a mi. Hát csönd van azóta. Pam, pam. <gül> Tényleg az jut az eszembe, ilyen primitíven, mint a, a hírtévében az az ember, aki megkérdezte a polgármester győrben, egy kérdésben, amire elment egy ilyen tanácskozáson, vagy nem tudom, közmeghallgatáson, és akkor megkérdezte a polgármester, és mondja a polgármester ő meg fogja szavazni azt az izét? Mert azt az itt hogy minden izé lesz. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem tudok már normális mondatot mondani, mert nem is értem. Akkor persze lehet azt mondani, hogy nem maradok csöndben, azért, mert ezt nem lehet hídfoglalással megszüntetni. Ezt nem. Ezt nem. Ezt egyetlen nem egy attól. módon lehet megszüntetni, azon a módon, ahogy mi működünk, beleértve azt a klasszikus dolgot, hogy az ember interjút készít valakivel, és megkérdezi tőle, hogy ez hogy van. Ez az én foglalkozásom. Ez már nem működik. Hát csak abban tudok bízni hogy visszajön abban én is. Bízzatok benne, én nem. Hát, figyelj, ha fölrobbanom. Hát, fölrobbanom, nem, nem ugyan érted, ebben a formában. De mit fog csinálni akkor, amikor te elmész a János kórházba, elmész a Kutvölgyébe, elmész a kettes számú sebészeti klinikára, bekopogtatsz, és ott ül mit Mária, és neki kell elmondani, hogy mi bajod van, és akkor... És akkor hogy, hogy nem, nem fordulsz -e ki, hogy mondván, hogy. Tehát egész egyszerűen az a, az a végtelen rémálmom, hogy bárhova megyek, mindenhol és mit Máriára pokadok. Előfordulhat. Ez a jogos félelem, igen. igen. Előfordulhat, igen. hogy így lesz. De igen, hogyha ha felülvizsgáljuk az mnn vakcinákat, meg kicsináljuk a Tudományos Akadémiát, akkor uh, mit merjek fognak ülni mindenhol? És mit már lesz az orvos? Mit már lesz a tanács? Mit már lesz a pedálú, mit már lesz a, nem tudom, a rádió bemondó? Mit már lesz a takarító? Mit már lesz és a, a miniszterelnök? Annyira egyetemes, majd meg a, a, a minket körülvező valami. Bemész, valami bemész bem az orvoshoz, és ki fog küldeni egy irodalomtankönyvet. Hát könyvet. ez az Orvelle-ez egy Az hát, hát persze, igen. igen. De az, hogy ez megvalósul, és benne fogok de Ez élni. Már, már, már meg volt valósulva, ért. és Poha, de megint Poha. megjött. Megint megjött. Az elmúlt években Európában és Észak-Amerikában egyre erőteljesebb tendenciák figyelhetők meg, amelyek alapvető korábban magától értetődőnek gondolt a társadalom alapszövetét érintő társadalmi és kulturális értékek és normák átalakítására törekednek. Ezek jogi normává alakulása, a társadalmi környezet teljes átalakulása az értékvesztéshez, a társadalmi működés ma ismert formáinak visszafordíthatatlan lerombolása az vezetnek, melynek jelei más országokban már mutatkoznak. Magyarország a indoklásának vagy bevezetésének a első mondata. A világ nem változik. Az első szakasz, meg több mondta. A világ az egy olyan dolog, hogy nem változik. Vagy legalábbis, ha szeretné, akkor én biztosan nem akarom, hogy változzon. Ezt mondja ez a passzus. A magyar társadalom történelméggel is erős közösségi alapokon nyugszik, amely megteremti az ország stabilitását és biztosítja annak fejlődését. Ennek megfelelően az alaptörvény módosításával alkotmányos szinten kell meghatározni a társadalom működés alapvető szabályait, megőrizve alapvető értékeinket a következő generációk számára. Én konkrétan azt látom, hogy van egy luka a vízcsőben, és akkor oda be lehet rakni az alaptörvény valamelyik módosítását, és azzal az a luk megszüntethető. Tehát van egy világban egy tendencia, van valami, ami a világban zajlik, és akkor mi történelme és erős közösség, kitaláljuk az alaptörvény 15. módosítását, és azzal, mint egy megoldjuk a helyzetet. Nem. De abban a reményben tesszük, hogy igen. Az lehet, de nem. A Magyarországi Alaptörvény, Magyarországi Alaptörvénynek 15. módosítása megerősíti az ember születési a -e biológiai adottság, amelyet terentés sorrendjével egyezően azt hiszem, hogy ez kimaradt, vagy nem tudom, még csak valami tervezet volt, vagy férfi, vagy nő lehet. Az állam feladott, hogy biztosítsa ennek a természetes rendnek a jogi védelmét. Nem tudom, beszéltek-e biológussal? Hát Falus Andrással nem. De hát ő akadémikus. Ja, ráadásul, miközben hozzá. The... Én jártam tudományos szocializmusra, az ugyanez volt, emlékszem. Háj Semmi értelme nem volt, és beszéltek termelő erőkről, termelési viszonyokról, alapról, felépítményről, halál komolyan. Ezt tudtad, hogy van alap és utána Ez ugyanaz. Megkérdezem hm? a Csidelt, hogy... 1978 79 46 éve volt. Van elévülés, vagy nincs? Vattok ők, hogy eh, mi a Nem. <gül> <gül> Miről van szó? Igen. Ezért vagyunk mi itt együtt. tudományos és szocializmus óra. Mondhatok nevet, vagy sem? Szerintem mondhatok. Szakás István volt ha tudományos -szocializmus tanár. Egy jóra való ember. Jogi koron vagyunk itt a Zeltén. Én konkrétan nem értettem, amiről beszélsz. Nagyjából még desztem. Te -e mm -hmm. Én 81-ben végeztem, 70-ban kezdtem, első vagy második évfolyam lehetett. És állandóan kérdeztem, Állandóan okvetetlenkedtem, de nem én voltam az egyetlen. És vagy egy sörözés alkalmával, nem emlékszem rá, vagy csak egy órán, de az is lehet, hogy nem történt meg, és csak projektálok, bevallotta azt, amivel kapcsolatban itt kritikát fejtett ki a pakács. Remélem, hogy megtörtént, mert igazán nem lenne jó történet, de lehet azt mondani, hogy projektál, csak szerettem volna. Nem volt látványos, nem volt hangzatos, nem kért elnézést. De nagyjából azt érzékeltettem, hogy a beszélt. Nem azt mondta, hogy Luffy. Hát Azon a tanszéken, mondom, tehát szíves. volt neki közben önben, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy úgy alásszuk meg a tudományos akadémia dolgozóit, hogy ezzel az önbecsülésükben vala. Tehát azért hát, hogyha ezek az emberek még feltalálnak valamit, ami a smit Máriának még jó lesz. Vagy nem úgy mennek el, hogy soha nem jönnek haza, és, és csak közvetve fognak ennek az országnak jót tenni. És én emlékszem arra, à, bár szinte, sokszor de mellett, már sokszor nem megy el a gondolat. El Bennem igen, tehát, de az övé nem. Tehát, most legutóbb néztem foci meccseket, és csúnya beremenéseket, és volt olyan, hogy, hogy, hogy aki elkövette, az ott állta az illető mellett, és abban reménykedett, hogy azért föl fog állni. Mm -hmm. Van ilyen. És nem várt, nem, azt hiszem nem kért bocsánatot. Felhúztam. Ennyi? Ennyit szeretnék. Ez sportszerű, amúgy. Meg, egyrészt megesik, hogy az ember belerúg, valakibe, foci közben. Az is megesik, hogy direkt trúg bele. Mit, és... mit csinál majd és Mária, hogy hogyha nyer Magyar Péter, és megszűnnek azok a... Tehát, hogy, hogy, hogy tehát otthon fogja ezeket mondani, senki nem lesz kíváncsi rá. Nem lesz újság, ami lehozza. Hát legyen így, én nem tudom, De, ne, szóval, hogy uh, mint hogy az utóbbi része, azt nem tudom, hogy Magyar-Péter miért. Mit már egy történész? Miért, miért gondolja, tehát ő épp úgy véleményt nyilvánít, mint ahogy az Akadémia? Ganszegál. Persze, persze, hogy, persze, hogy. De hát ő szarta a spanyol nem? Mondhatja. Nál annyira Orbán Viktor. Mondhatja. Ez, antagon, ez antagonisztikus. Csak az van bennem, hogy én megélem -e az, hogy ennek vége lesz. Nem biztos. Nem, figyeltem, ezt akartam mondani, nem biztos. Hogy és amikor én fiatal voltam, akkor ez másféleképpen volt? Azt én nem tudom, hát te voltál -e ott. A bakástól kérdez. Azért mondtam, a tudom, hogy a nem volt másként, másképpen, de más jellegű volt. Tehát azért változás és állandóság egyszerre van. Ö, nagyon sok buta ember tanított engem. Rendkívül kellett figyelnem, hogy megértsem, hogy mit beszél. Ez azért mind a mai napig megvan. Tehát, hogy most ne mit már gondoljunk, hanem bármilyen más szintű megoldásban is nekem kell törnöm a fejemet, hogy hogy találok az ő gondolataihoz eszközt, hidat, hogyan tudom. Majd, és azt a, tényleg egyre nehezebb ebbe igazad van. Olyan szinten mondanak vadságokat, nem, nem tudom, mi ez. Ö... Olyan, most tényleg, mintha drogos állapotban lennének. A drog, a kristály, vagy a, a LSD, az létrehoz egy olyan fantáziállapotot, ahol nekem kell koncentrálni, hogy ő miről beszél, hogy Igen… <gül> megértsem, <Main> azért azt nem gondolom, hogy mindenki drogozik a kormányban, de a tudatállapot azért el tud terjedni. Arról az alaptörvényről beszünk, amit a Szájer uh -huh. Oké. Okay. Arról. Meg egyébként csak egy nagyon óvatos kis Ábrázolás, mit már nekem? Aki, aki jogtudós? Jogtudó, történész, történész, történész. Történész és jogtudós? Jog, azt nem, mikor, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj. mikor döntöttek úgy, hogy a szájár jogtudós? Azt nem tudom. Emlékszel tudom. arra a pillanatra, amikor azt mondták, hogy ő egy jogtudós? Nem emlékszem. De zeresz le, Arra persze. Okay. persze. Tényleg, vagy születik a jogtudós foga. Miért gondolták, hogy a jó jogtudós? Mert szakállas. <laughs> nem tudom. Nem, mert... A, bros, István, a István szavaival éve tud gépelni a vonaton, tehát hogy ahol begépelte a, a, az, az alkotmányt. Ne. ne, bocsánat, csak akartam egy apró áblázolást, hogy Smit ez, ez a hozzáállása a világhoz nem most kezdődött. Nekem volt egy évfolyamotársam az egyetem, történelemszakon uh, summa kumleodeként végzett, a, ott, ezt, majd, ezt nem mondom el, hogy hogyan sikerült végül szumakon. de, de az történt, hogy az utolsó vizsgája az egyetemen. Tehát od odáig nem volt, nem volt csak amúgy a csávó, tehát nem csak a a, a meg, a, meg a, a na, hogy mondják, ha hirtelen akartam, amikor több vizsga van egy, egy zében. Nem állom, a, Szigorlat. Szigorlat, köszönöm. Az utolsó szigorlat, de, illetve azon kívül is minden dolgozat, minden felelete, minden előtös volt. Az mm. öt év alatt. És az utolsó szigorlaton ott ült mit már és adott neki egy kettest. El tudod ezt képzelni? Hm. Igen, csak hogy most csak képzeltem én képzeltem magam. Igen, és ott, én, le, te, én akkor teljesen ledöbbentem, tehát, hogy, hogy ez lehetséges. Hogy van ilyen ember, hogy ha én ott nem tudok semmit, és kinyitom ezt a, azt a nyomorék izét. a két, amivel benne vannak a csámolnak a jegyei, nézem. Tudja mit? Menjen. És nem, nem érzi, érzi azt a Vészabó Noémi, hogy ő egy szalier, és akkor én azt hiszem, hogy szebbet mondtam rá. Igen. Mondta, <gül> Becészted. Igen. Szóval nem el, érzi, el, hogy... azért nem pontos, mert Salieri azért nem volt annyira rossz Erről beszélek. Igen. De, de akik ugye. véleményt mondanak róla, azok mozartok. Igen. Igen. Igen. A fejedelem pedig, aki kitünteti Másfőle meg azt mondja, hogy túl sok a egy. Igen. De én mit értem, hogy elfogadja. Hát például, ha én vagyok a, a, a fickó, aki közlöm vele, hogy fogadja el. Figyelj, nagyon jók a motivumok. Én rátenném táskára. Csomó pénz hoz neked, meg ö, szerintem nagyon jók. Köszönöm. De erre, erre, erre mondja azt, hogy... hogy Persze, igen. oké, okay. oké. Okay. Okay. Legyek divatos. Hát vagy fogadjon el valamilyen közösség, legalább, ha a festők nem fogadnak. Vagy van egy számom és akkor oda utaldál. Az egy számoknak a közössége, igen. Vajon a köztársaság elnök, akinek most tényleg nem ütözben van. De tényleg. Ez nagyon durva. Súlyog, Tomás. Kövérbászló és Orbán Viktor, amikor kezet fognak a Müllerrel, akkor vajon nem a Müller, de Orbán Viktor vagy Kövér László gondol-e bármit? Van-e nekik személyes élményük a Sziámival, mint ahogy én egy URH rajongó voltam? nincs az abban, hogy csak ez csak úgy járnak a fejemben a gondolatok. Hát nem tudom, hogy ő. Hát szerintem nincsen személyes élmény, neki mándókiféle zenei élményei vannak. Egyszerűen <gül> örül, hogy ezeket a Lipsi-Budapesti megosztja. Meg de rettetes fölháborodás volt, érte? Tehát az, az, az politika stratégiailag ez egy jó lépés volt. Tehát a én, én őszintén igazából azt a, azt a részét az ilyen díjazásoknak, hogy ki mit fogad el, és mit, mire mond igent, sokféle motiváció, sokféle bánat, sokféle nehézség, sokféle faj Oké, okay, fogadj el, nem érdekel. Osztani, az felelősség. És ugye egy társaságból lesz majd a Magyar Tudományos Akadémia ezen szakaszájának a tagja, és e, mit már, akkor vajon kialakul köztük egy pár beszéd, valamelyik fogja magát is oda megy a másikhoz, mert én annak idején mindig oda mentem a másikhoz, és azt mondtam neki, hogy ez kár, nincs rendben. Én akkor is oda mentem, hogyha én voltam, a más, tehát hogy? Érted? Ez nem fog megtörténni. Szerintem Magyar tudom. Tudomás Akadémia megérdemli, hogy mit Máriával kell harcolnia. Elnézést most akkor Én radikálisabb vagyok. ebből az egész tudományos szocializmussal, és is, amit mondtál, azt mondtad, hogy mindig ilyen volt az életünk? Hogy ö, ö, emlékszem arra, hogy semmit nem értettem abból, amit hozzám be. Igen, értem, Tehát volt de, erre emléke. Az ért, de a, a töménysége is ugyanilyen volt, vagy mindig volt hülyeségben? Az, hogy mindig volt hülyeség. Az nem, más. a töménysége is volt ilyen, hát rettenetesen fantasztikus. Ö... Akkor ez az emberi élet vele jár. Az én életemben, ugye, életemben az még szárba... nem volt ilyen, ez biztos. Igen? Az én életemben meg. Ilyen a, mélyen. Van igaza. Ilyen mélyen még nem volt. 84-ben születtem, csak a számkedője. Ja, akkor azt mondod, hmm. hogy mélyen, az mit jelent? Azt, hogy, hogy hogy, hogy hogy nekem valójában ez a, a szak, tehát a, a mindennapos szakmám, és soha nem tudtak uh, uh, úgy felállítani az asztaltól nap végén, hogy elegem van. Egyszer Pölzse Sándor csinált egy interjút a csurka Istvánnal, és a végén, amikor Busonga csurka István azt mondta neki a Pölzse Sándor, hogy de Pista bácsi, mondjon valami biztatót. Csider, mondj valami biztatót. Hát... E Egyszer már csak arra jövlenünk, hogy sem a mit Máriának, sem mondjuk a Frisztanásnak. Nem lesz mit, vagy hova írni a... Bár legyen, én még azt is mondom, türelem, hogy És nem fognak bíztos, más hülyék lesz. a Fritz de, de pontosan ezt akartam mondani, hogy, hogy ne aggódjunk, hogy, hogy már most ezernyi hülye jelentkezik a, a Frisztanások, meg a Smit Máriák jövőbeni helyére. Persze. és e, e, nem Úgy már megvan, a messe... Péternek a magasmit Máriája és Frisztamás ezért, vagy ha nincs meg, meg lesz de meg lesz persze és nem és a gazdatest egyébként nem gondol ezektől az emberektől vagy a gazdatestnek ez hasznos nekünk kell gondolkodni róla nem biztos, hogy jobbak lesznek vagy hogy rosszabbak ezek fontos dolgok? Mert csak arra gondolok, hogy azért van valaki, aki úgy éli az életét, hogy mindaz novum számára, amiről mi beszélgetünk, mert nagyon szórakoztatónak találja beszélgetésünket, de amiről beszéltünk, abból az égéjét a világán nem ére semmit. Beletvégyünk. Én... Maximálisan meg, de van ilyen. Biztos, hogy van ilyen. Sőt, olyan is vannak itt, ez, ezek. mindezek egyáltalán nem érdekelnek, meg egyáltalán nincs ideje ebbe belegondolni. A... Meg energiája sincsen ebbe belegondolni, mert mondjuk a, a családi közegben, két gyerekkel a váltott lovakban dolgoznak három őszakban, úgyhogy... Ketente... még ezek rombolják, meg roncsolják ezeket a, a, a hálózatokat, amiket lehet, hogy nem látunk, vagy lehet, hogy nem a ö, ö, minden napi nekem a részei, csak mégis valahogy egy hátsó... Igen. És az van, hogy nekik hiába Pászor nem képen, gondolnak bele, az van, hogy egyre nem. inkább, és egyre inkább bele... Bele, bele, bele, bele, bele sodródnak a a móskerékben, ami aztán egyébként meg nem adja be a magyarót és a, a semmit. Igen. Tehát hogy Igen. Én meg azt a szót szeretném mondani, hogy magyar. <gül> Mi van? Semmi. Oké. Okay. Nem fejeztem be, de a pont az Nem, én az értem van. a bakácsot, hogy ezt csak valaki azt mondja, hogy magyar, és akkor ott az... Kész. Uh -huh. Kész. Igen. Magyar. Ja. Mondanám, hogy veszett már több is mohácsnán, de nem biztos. nem biztos. Nem tudtam, hogy ilyen beszélgetés lesz, de nem bánom, hogy ha. ilyen beszélgetés lett... Én szomorú vagyok. És inkább, ami igazán zavar, az nem is a szomorúság, hanem hogy most éppen, most ugye este van közel fél tizenkettő, nem érzem magammal azt az energiát, bár az a mai műsor is valahogy elkészült, ahogy, amit éreztem korábban, annak érdekében, hogy ezen változtassak. Vagy legalábbis ne változtassak, de felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy ez nincs jól. Igen, és az van, hogy bocsánat, hogy miközben szólok, még így zár de hogy ez a totalitárus rendszereknek egy sajátja, hogy te elfáradjál és ne akarjál vele foglalkozni. Igen. Nem tudom, ezzel gondolkodtam. Én sokat. Erre jutottam. Akkor én megbeszéljük, hogy mikor találkozunk, májusban? Uh -huh. Ennyi.